Vinoca, Sina i Svetoga Duha. Kako to izgleda kad ovce čuju glas pastira, možemo evo danas da se gledamo. Danas u našem narodu čuje se glas Save, a kroz njegov glas čujemo glas arhipastira Gospoda Hrista. One ovce koje glas njegov čuju, danas su sabrane oko njega. Oni koji nisu od njegovog stada, Danas nisu u hramovima, nalaze se negdje drugo i slušaju glas ne pastira, nego lopova i razbojnika koji dolaze i čiji glas privlači ne radi toga da bi nahranio ovce nego da bi ih zaklao i raspudio. Danas se odlično i jasno vidi koje ovce slušaju glas pastira. Možemo čak i da ih izbrojimo tako što ćemo proći kroz hramove naše crkve, I to vam je to, braćo i sestre, to su ovce i slovesnog stada Hrista Gospoda, koje je danas pastir dobri Sava okuplja. Gospod je rekao, čuli ste u Svetom Evanđelju, baš on, evo Sava i Savin dan, odmah, na samom početku ove gozbe, i ovoga praznika, pogledajte čega se mi udostojismo. Zato što smo krenuli za Svetim Savom, evo odmah na samom početku božanstvene službe riječi Božije. A i može li drugačije biti ako pratimo Svetoga Savu? Kome će nas dovesti Sveti Otac naš, ako ne, gospodu? Ako ne riječima Božim, ako ne učenju Božijem, ako ne sili Božijoj, blagoslovu Božijem, i evo on to i danas potvrđuje, nije nas poveo na neki izlet, nismo krenuli na neki piknik i na neka objelaženja besmislena, nismo organizovali neki turnir, ni u futbalu, ni u košarci, Niti neka druga nadmetanja Sile tjelesne koja brzo vene kao list Niti smo organizovali neke okrugle stolove Da bi smo se nadmudrivali ljudskom mudrošću Koja je ludost pred Bogom Baš tako, ljudska mudrost je ludost pred Bogom Nego smo se sabrali Na Savin dan u hramove Božije, u crkve naše svete, oko prestola i oko utara gospodnjega. I šta evo dobismo radi te naše poslušnosti svetome Savi, jer mi smo danas, došavši u hram, poslušali našega Otca. On je blagoslovio da danas budemo u hramovima. Njegovim glasom mi smo sabrani, i evo nas ovdje, u toru sveštenom, u toru tajanstvenom, mističnom. I šta dobismo na blagoslov radi naših poslušanja? Evo šta dobismo, braći i sestre, ne savim glas, a ne sabirao narod oko sebe da bi mi njegov glas slušali odvojen od Božje glase. Jer da je tako činio Nikad mi svetoga savu ne bismo imali Ovakvog kakvog ga imamo Davno bi on prošao I davno bio zaboravljan Međutim, njegov metod, njegov cilj, njegova misija je Da narod privodi Božijem glasu i Božijem slovu Božijem blagoslovu I evo On to danas potvrđuje Pogledajte, isto kao u one dane Savin dan Mi smo se sabrali ovdje Mnogi se nisu sabrali I gorko će zažaviti zbog toga Braće i sestre Ako se ne pokaju Gorko Gorka i mučna sudbina To možda neki ne vide Ali svi će vidjeti Prije ili kasnije Sabro nas je Sveti Sava i evo, riječi Božije. Kako je to divno, kako nas Otac vodi da čujemo Boži glas. Ajmo, djeco, ajmo, požurimo, Gospod nas čeka. I mi za Svetim Savom spori, lijeni, ostrašćeni i grešni, ali ipak, Krenu smo za njim, a valjda smo se više i da nema nikog drugog da može u život da nas povede. Išli smo mi za drugima, klanjali smo se mi drugima, pokušali smo i to, pa smo zube pogomili. Mnogi su i iz živote izgubili, ne fizičke, nego vječni život, mnogi izgubili. Mnogi su, braćo i sestra, Propali za vječnost, dušu izgubili, odrekavši se svetoga Save. I danas, kogod ga se bude odrekao, dušu će izgubiti za vječnost. A mi smo krenuli za njim, evo voliko koliko nas ima i zaista dovede nas Bogu. Na Savin dan, a mi čujemo riječi gospodnje, reče gospod. A Sveti Sava zajedno sa nama, kao da ga prvi put sluša, nije on tu, braćo i sese, da bi demonstrirao svoje znanje, nego i nas privodi, pa svi zajedno sa njim, da slušamo riječi gospodnje. Jer Sveti Sava i danas sluša riječi njegovoga gospoda. Onoga koga je ljubio više nego bilo koga drugoga, više i od oce i od majke. On je tu ljubav sekao kao, kao dječak, kao tinejđer što bi se to danas rekao. Tinejđeri danas oguduju jurceju urcaju za idolima. Kroz samoljublje oduševljavaju se sobom, svojom ljepotom, svojim izgledom u svojom mudrošću, svojom budućnošću. I venno, razbolivaju se. To malo traje i eto ti fizička bolest, eto ti duhovna bolest, eto depresija, eto plać, eto muka i porodici i njima i društvu. A sveti Sava, on se zagleda u Hrista i otišao za njim. Srce ga povuklo. Napustio kuću, napustio dvor, napustio budućno svijetlu, vezano za vrijeme i prostor i otišao vječnome Bogu, vječnome ocu i prvome ocu. I tamo, sjedinivši se s njim, vezama neraskidivim, a to je sveštena i duhovna ljubav evanđevska, Do te mjere bio nadahnut tom ljubavlju, da su ga nebesa prepoznala kao budućeg apostola i učitelja ne samo našeg naroda, nego vaselenskog učitelja. I evo ga došao da propovijeda ljubav, da svjedoči ljubav Boga prema čovjeku, ali i čovjeka prema Bogu. Ako može da nam posvjedoči ljubav čovjeka prema Bogu, bolje od Svetoga Save. Našem narodu držimo ne može niko. Imali smo mi velike oce, velike svetitelje i mučenike, ali kao Svetog Savu nismo imali braće i sestre. I evo, ta njegova ljubav prema Bogu danas nas je sabrala, dovele u hramove i evo, Gospod govori i Sava se raduje Kad nas vidi sabrane i pažljive, pažljive prema onome što Gospod naš i Gospod njegov, učitelj naš i učitelj njegov, arhijerej naš i arhijerej, prvosveštenik njegov, govori. I raduje se kad vidi kako ga slušamo pažljivo, jer on je savu trepetu ko ćemo li ga dobro čuti, koga? Gospoda. Hoćemo li mi te njegove riječi razumjeti, čije? Božije. Hoćemo li mi tu nauku savladati? Koju nauku? Gospodnju nauku. Jer Sveti Sava je učitelj u školi. Koja je to škola? Pa nije ova škola koja ga danas ne prihvata. I koja i ranije kad ga je prihvatala, nije ga prihvatala na pravi način. Crkva, braćo i sestre, škola, fakultet, nad fakultetima škola nad školama, učenje nad učenjima, nauka nad naukama, nauka gospodnja. A kako mi možemo savladati Božju nauku ako nas neko ne nauči? Ne možemo banalne stvari da naučimo bez učitelja, bez profesora, a kako nauku gospodnju da savladamo? sami, ne nemoguće. I nema ni potrebe, jer imamo takvog oca, takvog učitelja. A onas on privodi istočniku mudrosti, izvoru mudrosti i razuma, a to je svešteno jevanđelje i riječ gospodnja. Čuli smo gospoda danas i mi iz Sveti Sava, Sveti se sa velikom pažnjom, on ju svaku riječ gospodnju, svaki njegov pokret. Svaki zrak koji izlazi iz svetoga evanđelja Sveti Sava je fokusom srca upijel sebe. Zato tako svijetli i on i ime njegovu. I evo ga, zajedno sa nama, slušate riječi. A kako ih mi slušamo? Trebalo bi sa velikom pažnjom. U ovom evanđelju, Gospod je bio i uvijek jeste ja sam. Ja sam vrata. Sveti Sava to nikad za sebe nije govorio. Ja sam vrata. Pokazivo je na onoga koji zaista sobom predstavlja vrata Carstva Nebeskog. Pa nas dovede do njega i kaže, slušajte ga sad. Evo jutro sam se sve sabrao i kaže, ajte djeco da čujemo gospoda našega. A gospod odgovarajući na mogu savinu, evo ga i našem vremenu i našoj generaciji govori iste one riječi koje je govorio i svima našim predsima svima onima kojima su danas duše u velikoj svjetlosti iste riječi, evo i mi čusmo ja sam vrata ko uđe na njih Evo vidite, vrata se sad otvaraju, to je čisti simbol. Govorimo o vratima, čovjek izlazi iz crkve. To je, braći i sestre, strašan znak. Ja sam vrata, a vrata crkve se otvaraju i čovjek izlazi. Ja ne znam ko je, ali nije dobro po njega i po njegovu dušu. To je jasan simbol da je ugrožen žestoko. I on i svi oni koji su danas izven hramova. A zašto? Zato što slijede ove riječi. Ko uđe na njih, bit će spasen. Spašće se, kaže Gospod. Dakle, ko ne uđe na njih, neće se spasiti. Od koga? Od čega? Od satane? Satana hvata čovjeka za uši i izvodi ga iz crkve. Vi vidite često, vrata se otvaraju, zatvaraju ljudi, ulazi i Satana, še je ta Ne da mu da sluša, ne da mu da gleda, ne da mu pažljiv da bude. Spašće se ko Učiće Ući i izići će i pašuće naći. Ko ne uđe na vrata vjere pravoslavne? Ko ne uđe na dveri svete liturgije, božanstvene liturgije? Ko ne uđe kroz učenje crkve? Ko ne uđe kroz dveri svetih jevanđelja? On, braćo i sestre, neće se spasti. Mi možemo da o spasenju razgovaramo, pogemišemo. Ali spasitelj je bio kratak. Ako ne uđemo na vrata, nećemo se spasti. Kako mi ulazimo na ta vrata? Krštenjem u crkvi pravoslavnoj u ime Svete Trojice i životom po Svetom Evanđelju. Ako ne uđemo u crkvu, nećemo se spasti. I paše neće biti. Da jeste tako, potvrđuje i naše vrijeme. Velika masa svijeta, možemo je slobodno nazvati masom ili krdom, živi izvan crkve, ne ulazi na vrata, ne ulazi kroz Hrista, to jest kroz crkvu. I što imamo kao posljedicu? Pašu. Nema paše, braće i sestre. Glad, kontejneri, narkodileri, šankovi, apoteke, antidepresivi, televizori, magovi, vračare, astrolozi, numerolozi, hipnotizeri, ekstrasensi, žrečevi, satanini, idovi, bezumlje i haos, tuga, beznadežnost i boleštine razne. Je li to paša i jesu li to vrata na koja smo ušli A na koja nas je Gospod pozvao? Nisu, braćo i sestre. I eto potvrda. Promašili smo vrata. Kako? Ne ušavši u hramove Božje, ne ušavši u život crkve pravoslavne. I kao posledicu imamo glopove, imamo razbojnike, imamo najamnike, imamo koljača, Prevarante, džeparoše i lažne učitelje, ne treba mi da osuđujemo druge, mi treba sebe da ukorimo, jer su vrata i dalje otvorena, gospoda Isusa Hrista, niko nije braća i se pomjerio, pa zar ne vidite da je on u našem narodu i tekako prisutan? Od su otvorena i velika vrata Hristovog hrama, Vaskrsenje u Podgorici. I ta vrata otvarajući i vrata svih naših obnovljenih hramova, to su, braćo se sese, upravo ona vrata na koja nas Gospod poziva, govoreći, ja sam vrata, ko na njih uđe, spašće se i učiće i izićete i pašuće naći ja sam došao da donesem život i da ga imaju u izobilju izornje tako evo i danas došli smo ovdje i našli pašu i to našli pašu braćo i sese najbolju nema bolje paše Naš život u izobilju, jer se hranimo Božim životom, pa zar može biti nešto drugo ako kroz Hrista uđemo, pa zar ta paša nije vječna paša, zato nije blagodat Božija, zato nisu neiscrpni istočnici i zvori života, jer ko na Sina Božijega uđe, on će život Vječni život očev da nađe, jer život Sina jeste život Otca. Tako kaže sveto Svetojevanđelje na drugom mjestu. Kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. Ulazeći u crkvu pravoslavnu, kroz svetu liturgiju, Mi, braće i sestre, nalazimo život Boži. Isto ovo evanđelje koji smo danas čuli, govori nam da pastir dobri život svoj pogaže za ovce svoje. I one ga znaju i on njih znade. Vi ovdje sabrani, svi biste trebali da znate svoga pastira, gospoda Isusa Hrista. Ako ste ovce njegove, Ako glas njegov čujete, on za vas mora biti pastir. I on zna imena svakoga od vas. To je ta mistična, tajanstvena veza pastira i ovce njegove. Mora ga doživeti kao pastira. On ne smije biti neki daleki bog, braći i sestre. On mora biti pastir duša naši života našega i on vjerujte zna ime svakoga od nas ne ime kao ime da izgovori nego zna život zna sve naše naj dublje tajne najdublje pokrete srca sve on to zna svaku našu našu potrebu ranu suzu Kako kažu sveti oci, zna i svaku česticu suze, svaku našu misao, to je pastir dobri. I on život svoj polaže za ovce svoje, a ne kao najamnici, kojima ovce nisu svoje. Ko su najamnici? To su vam današnje vođe, najamnici. Mi smo za njih građani, braći i sestri. Građani. Mi smo za njih još malo imena svega a vrlo brzo brojevi, kao koncentracioni koncentracionim logorima, desetka, dvanaestica, trojka, brojevi. Znate, nije to dobri pastir, to su najamnici i razbojnici. Ovo što govorimo, to su imena kojima ih je gospod nazvao. Nisu to uvrede, mi samo ponavljamo riječi gospodnje, a gospod je pastir dobri. I живот svoj polaže za ovce svoje. Sveta liturgija potvrdjuje to. Mi smo se danas okupili oko položenog života. Pred nama je položen život Boži, to je život našeg pastira. Još malo, izaći ćemo na velikom vhodu sa predloženim darovima, noseći u rukama život. Pastira naše koji je položen kroz krsnu žrtvu, kroz govgotsku patnju, kroz smrt i vaskrsenje. Što mislite, za koga je Bog umirao? Za koga je pretrpio krsna sradanja, pljuvanja, šibanja, trnov vijenac i sve druge patnje? Radi nas, braći i seset radi mene lično i radi svakoga od vas lično a zamislite kakva je to muka kad čovjek ne poštuje kad ne cijeli kad je neblagodaran to je strašno sveti oci kažu to je jezivo to je najstrašniji grije Bog zbog tebe postradao a ti razmišljaš o nekom drugom ti brineš o nečem drugom Ti ideš za nekim drugim, zamislite to. Pastir život svoj položio za tebe, a ti je otišao za najamnikom, ti je otišao za razbojnikom, ti je otišao za ubicama, za demonima, za lažnim učiteljima, okrenuo leđa životu Božijem, žrtvi Božijoj, ljubavi Božijoj, crkvi Božijoj, oltarima Božijima život svoj pogaže za ovce svoje to vam je sveta liturgija i još malo kako rekao smo sa tim darovima to je putir i diskus doći ćemo proći ćemo pored vas pastir će proći pored vas i mi ćemo kao sveštenici pogožiti taj život ovdje na časnoj trpezi za koga se pogaže za ovce koje ovce one koje slušaju glas njegov. Ti darovi, taj život se polaže potencijalno za sve, za čitav ovaj narod, za sav ovaj grad i sve žitelje, ali primit ga samo oni od njega koji budu ušli na vrata. Vi ste ušli na vrata crkve, mnogi danas nisu ušli. Oni neće ni život primiti, iako je bilo vrijeme i data mogućnost da ga prime. Međutim, ne! Oni su odustali, oni nisu htjeli, oni ne želeo. Neće ni primiti život, na vrata neće ući, spasiti se neće, pokvaće ih najamnici, lopovi i razbojnici. I fizički, jer ja vidite, sve više ulaze, sve više pljačke ima, Sve više razbojništva, sve više ubistava i nasilja. To vam je, braćo i seste, kad nećete na vrata. Tako će biti i još gore od toga. Na duhovnom planu, velika pljačka. Velika otimačina duša. Kroz razna zavodjenje. Zašto? Zato što nismo išli za pastirom. Da smo slušali glas Hristov, ništa od ovoga ne bi bilo. Ni na nacionalnom nivou, ni na ličnom i porodičnom, ništa se ne bi desilo, jer tamo gdje je Boži blagoslov, tamo je mir, tamo su sita čeljad, tamo je radost duhovna. Bez obzira što je oko nas vjetar i more uzburkano, u srcu je tišina, jer je car mira i tišine u nama. Jer hranimo se takvom hranom Kao što komšija narkoman Živi u nemiru narkomanskom A ti čitaš molitve poslije svetoga pričešća Ili se možda u kući pričešćuješ Jer je sveštenih došao te pričesti Si možda u postelji A komšija se fiksa heroinom Tako i danas u svijetu Mi se hranimo Bogom živim Mi se hranimo hranom najsvetijom, mi primamo život u izobilju, a narod oko nas umire od gladi, i fizičke i duhovne. A zašto? Jer smo mi ušli u crkvu, braco i sestre. A u crkvi nema gladi, nikad. Naš narodok je pratio svetove savu, nije bio gladan i u 5-vjekovnom ropstvu pod Turcima nikad nije bio glada naš narod, braći i sest, jer da je bio gladan, on bi se odrekao svetoga Sava, on bi se odrekao gospoda Isusa Hrista, on bi se odrekao vjera i crkve pravoslavne. A zašto se nije odrekao? Zato što nije bio gladan, osjećao je svoje carsko porijeklo, nema države pet vjekova Generacije se rađuju, nema države, žive u tuđini, u ropstvu. Ali, roditelji, džedovi, sveštenici, potomci Svetoga Save, kranili su narod carskom hranom i čuvali u njima carski identitet sinova Božih. Učili ih da gledaju carstvo nebesko. I zato se nisu odricali vjere i crkve. I mi kao potomci Svetoga Save, potomci Svete Trojice po blagodati, pozvani da budemo naslednici Oca Nebeskoga i sa naslednici Hristovi. Ne mojmo da bježimo od crkve, ne da se plašimo. Nemojmo da strahujemo da neće biti. Biće svega u izobilju, jer je gospod tako rekao. Samo treba ući na vrata. A koja su to vrata? Jer pazite, možemo da promašimo. Ako promašimo, sve smo promašili. To je liturgijski život crkve, sve to tajinski život. Izvan liturgije nema hrane. Gospod nije tako rekao. I tako se nismo ni na krštenju dogovorili. To su naše proširenja i naša loša tumačenja. Na krštenju je sve bilo jasno rečeno. Pogledajte ugovor. Pogledajte čin krštenja. Neka vam daju sveštenici da pogledate šta ste potpisali. Sve je bilo savršeno jasno. Liturgija i život u izobilju. I život po vodi Božijoj. Zato... Poslušajmo Svetoga Savu, braćo i sestre. Slušajmo reči Gospodne i potrudimo se da živimo po njima, a silu da možemo volju da hoćemo, srce da volimo, osnažiće blagodat Svetoga Duha. Jer je naša crkva prepuna blagodati, prepuna svaje blagodati. Samo istrajmo Idimo ovim putem, podvizavamo se kao što se i Sveti Sava podvizavao, imaćemo blagoslov Boži, ućićemo na vrata, ućićemo kroz Hrista i naći ćemo pašu i svete blagodatne liturgijske pašnjake. Imaćemo život u izobilju bez obzira što se oko nas na žalost umire od gladi Mi, zahvaljujući poslušnosti našem Arhijereju Savi i Arhijereju Savinom i našem Gospodu Isusu Hristu, imat život u izobilju carskog nivoa i kvaliteta. Neka tako bude i ovoj generaciji molitvama našeg oca i učitelja Save ravno apostolnog. Аминь, Боже дай